Oui, bonjour. Je vous appelle depuis l'Office Public de la Lange Basque à Bayonne. On est en train de réaliser une étude pour analyser la... Zerena, la bera, axtean zezuztemen l'anegiteko, badira, irizpite beresiak, edo euskalduna uzatea askida. Be, geada algarizketa bat ukandugula uh, hastapenean, uh, euskararen erakunde publikoko jendeekin yendeekin. Irako urtara te testu bat euskaraz, uh, dux, bala, voilà, siurtatzeko euskara ongi mintzatzen ginuela, eta frantzesa ere bai, Bietan bi hizkuntzak bi, bi mintzatu behar ditugu. Zenta inkastak egiten ditugu bizkuntzetan, batutan ere espaniolea ezberaz. Prexaski zure gondureko lana zertan dena, epatzen diguzu? Ebe bakotxak bat deitzen dugu erhi gune batzuetan. Nik bat gelu adibidez, bokale eta gero basena farroko erhi batzuk. Beraz uh, hasten naiz bat uh, telefono zerrendak eta deikari ari norbait lortu arte eta aurkezpenak egiten dugu. Gehienetan ez zert zer gaiten digute, mm -hmm. e, jakin galdegin gabe zertan, zertako daitzen dugun. E, boa, ez da e, bat asko kere gaiten dute baiet eta interesatuak dira. Bat ez ere behar gero Egeada Kostaldean, angeelun, bai honan meagitzen, jende uh, asko ez dira entzira chatuak, edo kanpotia hak dira eta euskara eta beren arazoa. Gazteak lortzea zailago da eta ala, beraz deika erigira egun osoan uh, lohtu arte eh, kotan diren jende uh, egokiak eta erantzun nahi dutenak. Esta beti, eh. deika, bai, uh, gero, ez eh, ezet, da beti gorsolako lambartu prozen dut, beti jendea nartatzen da, teleforma monadeika nukanik etxen. Bai, gero, gehienetan ez zutelarik erantzunai, biziki lastera da, reitunte ezet, eta mozten dute. Mm -hmm. Gero badira batzuk, uh, elkarrizketa ekin nahi dutenak, eta gero galdera bako txarekin bada esplikazioan <laughs> luce bat, maina, guzti dira, lehre, gehienetan, untsau uh, lartzen dute galdera eta Eran duten dute, eta ez, gaienetan, uh, ahazki errespetatuak dira. Zerg galdetzen dizu so ez, egitea gehi, zer ekin nahi duzu ez? Eh, lehen bailen galdetzen diegu ean eh, euskarabatakiten, eta zein da beren maila, zenta horren arabera bertze galdera batzuk egingo dizkiegu. Beraz, doi bat aski ongi edo ongi mintzatzen badute eskuaraz. Eh, bai, galdera zihatzago batzuk eginen dizkie gero sago. Gero jakin nahi dugu burasoak e, euskara badakiten. Anaiare baditusten eta euskara balin dakite. Bai, dutuki adibidez, zer ateratzen da gileen gileenik nabarmena hola. Bai, gida da bai bahne kaldean ukoan ditut uh, boulachonit uh, aski gazteak hala 31 urtekoak naiz eta haiek euskara ez dakiten indarra giten dute aujake ikastolan emaitea eta uh, beraiek ere euskara ikasten hastea joan oh, ditut bai ola ko gero badira euskaraz bizi direnak uh, egunero ko bizian, denekin uh, auzoekin laguneekin lanean badira Bai, bai, bat dira, olako batzuk, bahanek batez ere, eta beraz ahientzat, e, behori bai da ere beste galdera bat egiten duguna jendei da, euskalduna sentitzen diren, edo, e, sentitzen diren, eta Euskalduna frantzera baino gehiago, edo bezain, edo. Eta gero kostaldean e, tristea da, baina hanitz, kanpotiakak dira, berriki iritsi dira, bai honara, mahen biakitzera, Eta uh, euskararentzat ez dute interes artikularik, beraz uh, erantzuten dute inkestari, baina uh, be, bo, ala, tendentzia da bat da ere eta beren uh, erantzunak importantziak dira, jakiteko pixkatzen uh, hola koste aldean, uh, ari behar den uh, Euskararen alde. Bai, interes garria da uh, jende haukaitea telefonoan eta be, jakitea ze pentsatzen dutean Euskarari buruz. Hala, pena da, uh, jendeak erantzuten duenean eta gaiten du da, Euskara ez da hitbateri interesatzen, eta badu ama bosturte horbizidela, uh, badira ere emaitza pozitiboak, burasoak ukaiten ditugunean, uh, Euskara ez da ikitenak, baina ikas, ikasten aritzenak, uh, eta aujak ikastolan emaitea, au, emaiteko autua egin dutenak, entzuten ditugunean, hori, bai, plazerik du.